Озвучено книжкова хмаринка. Акт другий. Той самий день. На терасі будинку Марти крізь відчинені двері видно Деві Хоупвелл, і він іде до дверей із зростаючим занепокоєнням. А під пахвою у нього той самий баскетбольний м'яч. «Місіс Кларендан! Місіс!» «Широкі вікна слід заклеювати стрічкою, щоб їх не розбило поривами вітру», – радить дикторка. Деві зупиняється, як укопаний – Очі його розширюються, він бачить дві туфлі на ногах і край сукні, що стирчать з тіні, пориви вітру за такої бурі можуть досягати, де він на терасі перестав боятися. Він думає, що вже знає найгірше. Вона зомліла, або в неї стався удар, або ще щось, і він опускається на коліна, подивитися і застигає. М'яч вислизає з під його руки і котиться терасою. «Очі Деві сповнюються жахом, і нам не треба дивитися, що він там побачив, ми знаємо». А голос дикторки продовжує. «Швидкості зазвичай властиві урагану. Перевірте пічні заслінки та труби». Деві робить судомний вдих, а видихнути спочатку не може. Видно, як він намагається, намагається крикнути. Торкається ноги Марти і тихо сопе. Голос Лін уже набагато голосніше. «Забудь про НБА, Деві!» «Ти в шкільній команді не гратимеш в основному складі. Ти повільний, ти навіть у океан м'ячем не влучиш». Деві дивиться в хол і розуміє, що вбивця Марти ще в хаті. Затипаніння з нього злітає, він випускає вереск, злітає на ноги, як підкинутий, повертається, скочується сходами, спотикається на останній та розтягується на доріжці. Слідом йому летить голос Ліно «І ти низькорослий!» «Ти карлик Деві, зайди сюди, Деві, я надам тобі послугу. Врятую багато від чого». Якось піднявшись на ноги, Деві біжить, кидаючи через плече повні жаху погляди. Вилітає з хвіртки через тротуар і на бруківку. Мчить по Атлантик-стріт до причалів. «Допоможіть! Вбили місіс Кларендон, вбили кров, допоможіть, господи, допоможіть хтось!» А в кімнаті Марти сидить Лінош, і очі його знову стали нормальними. Якщо можна так назвати цю холодну, неспокійну блакітність. Він піднімає руку і манить пальцем. «Все нами сказане можна резюмувати так», – каже дикторка. «Готуйтеся до гіршого, бо на нас чекає погане». А на ганку будинку Марти дивно, але ще чути зникаючий голос Деві, який кличе на допомогу. М'яч, що зупинився біля перил тераси – Ходиться її дошками повільно, а потім набирає швидкість до вхідних дверей і стрибає всередину через поріг. Камера дивиться з кімнати. На задньому плані тіло Марти шматком темряви, і м'яч Деві перестрибує через неї і стрибає далі, залишаючи велику криваву пляму при кожному відскоку. «Що ще порадити?» – дикторка посміхається. «Запасіться, як слід копченою ковбасою веселий хлопець, коли лютує буря, ніщо вас так не зігріє. А м'яч котиться підлогою, петляючи серед меблів, підкочується до крісла марти, де зараз сидить лінош, і двічі відскакує від підлоги, набираючи висоту. На третьому відскоку приземляється на коліна ліножу. Лінош бере м'яч. Як гарний бутерброди смаженою ковбасою, особливо якщо це ковбаса веселий хлопець. Кидок, каже лінош. І з нелюдською силою пускає м'яч у телевізор. Той потрапляє точно в центр екрану, відправляючи дикторку з її бутербродом та двома штормами до електронного царства тіней. Летять іскри. М'яч у кошику. А Деві біжить по Атлантик стріт, по самій середині, кричачи з усієї сили своїх легень. Місіс Кларендон, хтось убив. Місіс Кларендон. Там кров усюди. У неї око вибите, воно на щоці висить. «Господи, око, на що ці висить!» Люди підходять до вікон і виглядають із дверей. Всі знають Деві, але не встигає ще ніхто схопити його і заспокоїти, як перед ним різко зупиняється великий зелений Лінкольн, як поліцейська машина, що підрізає водія, що перевищив швидкість. На боці в нього написано «Айленд Атлентик – нерухомість». Звідти виходить солідний джентльмен у діловому костюмі, кроватці та пальті. Дуже ймовірно, що це єдиний офіційний костюм на весь Літл Толл Айленд. Можна помітити схожість джентльмена з манекеном на терасі магазину. А може воно тільки здається. Це Робі Білз, місцева шишка. Неприємного дону Білза, ще більше неприємний тато. Він хапає Деві за плечі і сильно струшує. «Припини, Деві, припини, негайно!» Деві перестає кричати і поступово опановує себе. «Якого біса ти біжиш по Атлантик-стріт і робиш із себе дурня?» «Хтось убив місіс Кларендон?» «Що за нісенітницю ти несеш?» «Там усюди кров і око вибите, воно, воно на щоці висить». І Деві починає ревти. Навколо збирається народ, дивлячись на чоловіка та хлопця. Робі повільно відпускає Деві. «Щось явно трапилося, можливо, дуже серйозне, і якщо так, то є єдина людина, яка має піти і подивитися». Усвідомлення цієї думки поступово проступає на обличчя Робі. Він озирається, бачить жінку похилого віку в поспіху накинутому на плечі светрі і змискує тіста для пирога, яку вона так і тримає в руці. Місіс Кінгсбері, придивіться за ним, дайте йому гарячого чаю», – замислюється і каже. «Ні, дайте йому краплю віскі, якщо маєте». Вона запитує. «Ви викличете майка Андерсона?» Робі кривиться. Між ним та Андерсоном немає особливо ніжних почуттів. Спочатку я сам мушу подивитися. Обережніше містера Білс, схвильовано каже йому Деві. Робі митю кидає на нього нетерплячий погляд, істерика у хлопця. Вперед виходить старий із обвітреним різким обличчям мешканця Нової Англії. Джордж Кірбі запитує: Тобі потрібна допомога, Робі Білс? Немає потреби, Джордже. Пораюся. Він сідає у машину. Вона довга. На вулиці не розвернутися, і він заїжджає для розвороту на чиюсь доріжку. «Не треба було йому йти одному», – каже Деві. Група людей на вулиці, вона все росте. Дивиться з тривоженими очима слідом заробі, який їде до будинку місіс Кларендон. «Ходімо, Діві!» – каже місіс Кінгсбері. «Я не маю наміру напувати дитину візки, але чайник зараз поставлю». Вона бере його за плечі і веде до хати. А Робі на своєму Лінкольні під'їжджає до будинку Марти Кларендон і виходить із машини. Дивиться на доріжку, на перевернутий ходунок, на відчинені двері. На його обличчі явно видно думку, що справа може бути значно серйознішою, ніж йому здалося. Все ж таки він йде доріжкою до будинку. А що робити? Залишити це все знається Майку Андерсона? Ну вже ні. Тим часом ми бачимо білий дерев'яний будинок у суворому новоанглійському стилі, мерію, Будинок міського самоврядування, центр громадського життя міста. Перед ним невеликий купол, а під куполом пристойних розмірів дзвін. Так, скошик для яблук завбільшки. До будинку під'їжджає всюди хід. Служби острова. І заїжджає на місце для паркування з написом. Тільки для міських служб. У машині сидять Майк та Хетч. Хетч має в руках брошуру «Приготування до бурі» настанова для жителів штату Мен. Він з головою пішов у її вивчення. Зайдеш? запитує його Майк. Ні, не треба. Не піднімає очі Хедж. Все добре. А коли Майк відчиняє двері, Хедж піднімає очі і трохи зніяковіло йому посміхається. Дякую, Майку, що допоміг моїй дівчинці. Мені було тільки приємно усміхається Майк. І виходить з машини, ще раз добре натягнувши капелюх, щоб його не здуло вітром. Майк іде. Зупиняється біля купола. Тепер з близької відстані видно меморіальну дошку, не найпопулярніша в народі війна, списком, великими літерами фраза «Коли ми дзвонимо живим, ми шануємо мертвих». Майк рукою в рукавичці хитає язик дзвону. Він трохи чутно дзвонить, і Майк входить до будівлі. І потрапляє у звичайну секретарську загорожу, де на всю стіну фотографія острова з повітря. Тут усім командує одна єдина пухка і симпатична Урсула Готца. Табличка з ім'ям стоїть на столі поруч із кошиком вхідних та вихідних. За спиною Урсули кілька скляних дверей, що виходять у головний коридор, а далі сама зала засідань міського самоврядування. Там стоять лави з прямими спинками, як у пуританській церкві, та гола дерев'яна кафедра з мікрофоном. Взагалі це більше схоже на церкву, ніж на урядовий інтер'єр. Нині там порожня. На стіні Урсулиної клітини виділяється той самий плакат, що ми бачили на дверях магазину. Найближчі три дні можливе штормове попередження. Сигнал всім в укриття, два коротких, один довгий. Майк розглядає його, чекаючи, поки Урсула звільниться. А вона розмовляє телефоном, і голос її нескінченно терплячий. Це терпіння явно їй потрібне. Ні, Беті, я нічого такого не чула, чого й ти не чула. Ми ж працюємо з тим самим прогнозом. Ні, не меморіальний дзвін для очікуваного вітру, це буде мало. Так, сирена, якщо до цього дійде. Так, два короткі, один довгий, звичайно, Майк Андерсон. Зрештою, ми йому платимо за те, щоб він це вирішував. Правда, Люба? Урсула енергійно підморгує Майку, роблячи рукою жест. Зараз ще хвилинку. Майк піднімає руку і клаце великим пальцем порешті, зображуючи балакучий рот. Урсула посміхається та киває. «Так, я теж молитимуся. Всі ми будемо. Дякую, що подзвонила Бетті». Вона вішає слухавку і на мить закриває очі. «Важкий день?» – запитує Майк. «Бетті Сомс впевнена, що ми маємо якийсь секретний прогноз». «Як у Джин Діксон? Екстрасенсорний?» «Здається». Майк поплескує по плакату штормового попередження. «Це вже майже все місто бачила». Хто має очі ті бачили». «Майк Андерсон, розслабся трохи. Як там Піпа Хетчер?» «Ну й ну. Швидко розійшлося». «А як ти думав? На цьому острові секретів немає». «Нічого страшного», – каже Майк. Просунула голову між стояками поручнів і застрягла. Татко її зараз сидить у машині і готує домашнє завдання з великого шторму 89-го року. Урсула сміється. «Очна дочка Олтона та Мелінди. І стає серйозною». Люди знають, що буря йде сильна, і коли почують сирену, прийдуть. Ти щодо цього не хвилюйся, гаразд? Ти прийшов подивитися на підготовку укриттів, га? Я думав, що це не така погана думка. Ми можемо прийняти 300 людей на три дні або 150 на тиждень. І Майк виходить за Урсулою. А камера крупним планом показує нам Робі Білза. На його обличчі жах. Він не вірить своїм очам. О, Господи! чути голос дикторки за кадром. «Ну, вистачить похмурих розмов. Поговоримо про сонечко». Вона все тремтить і тремтить на задньому плані. Лінош розбив телевізор, але вона все одно тут. «Де сьогодні найкраща погода в США? Ну, тут немає питань на великому острові у Флориді. Холода минулого тижня минули, у Майамі температура повітря близько 75, і хіба погано на острові Санівель і на прекрасній Каптиві». Там на вас чекає сонячна погода і температура під 90. Є тут хтось, запитує Робі. Встає, дивиться на стіни, де старі фотографії марти поцятковані дрібними бризками крові, дивиться на підлогу і знову бачить кров, тонку межу, проведену палицею ліножа, і великі темні плями, залишені відскоками м'яча деві. Є тут хтось. Він нерішуче зупиняється, потім іде у коридор. У мерії в підвалі включається група ламп для стель, освітлюючи простори приміщення. Зазвичай тут відбуваються танці, лотереї та інші міські заходи. Оголошення на стінах повідомляють відвідувачам про бал пожежної дружини, який буде проведено прямо тут. Але зараз приміщення заповнене розкладними ліжками. На кожному подушка в узголів'ї та складена ковдра в ногах. У дальньому кінці залу стійка холодильників, пакування води – пляшках і велика рація, що миготить цифровим екраном. У дверях на все це дивляться Урсула та Майк. Ну як?» – запитує Урсула. «Сама знаєш, що добре». Урсула посміхається. «Кладова? Заповнена, як ти й хотів. В основному концентрати. Налий води й давись, ковтаючи, але з голоду ніхто не помре. Ти все це сама зробила? Разом із сестрою Піта та Авією». «Ти ж сказав, будь обережна, не розпусти паніку». «Угу, я так і сказав». «А чи багато народу знає, що ми запаслися на випадок Третьої світової війни?» «Всі і кожен», – відповідає Урсула з безтурботним обличчям. Майк щулиться, але ніяк не з подиву. Но не буває секретів на цьому острові». Урсула каже, ніби трохи виправдовуючись. «Я не тріпалася, Майк Андерсон. Тавія теж». Здебільшого роздзвонив Робі Білс. Він квохтав голосніше за мокру курку. Що ти кидаєш гроші міста на вітер? Майк задумливо. Ну, побачимо. Одне я тобі скажу. З його пацана вийшла чудова мавпа. Що? Так, нісенітниця. Ти заглянеш у комору? Змінює тему Урсула. Повірю тобі на слово. Пішли назад. Вона тягнеться до вимикача та зупиняє руку, і обличчя її схвильоване. Майку. Наскільки це все серйозно? Не знаю. Сподіваюся, що Робі Білс зможе на засіданні мерії наступного місяця затаврувати мене як панікера. Гаразд, пішли. Урсула клацає вимикачем. І зал зникає у темряві. А нам від дверей будинку Марти Клерендон чути голос голосніше з телевізора. Йде реклама фірми судових адвокатів. Ви постраждали в аварії? Чи не можете працювати? Втратили свідомість? Голос дикторки за кадром пояснює. Почуття повної безнадійності, здається, весь світ проти вас. Ні, фірма «Макінтош» і «Редінг» з вами. Вона зробить так, щоб за вами залишилася перемога в суді. Не треба перетворювати погану ситуацію на гіршу. Якщо життя закидає вас лимонами, ми допоможемо вам зробити з них лимонад. Задайте їм перцю, поки вони не поставили його вам. Якщо ви постраждали в аварії, на вас чекають тисячі, якщо не десятки тисяч доларів. «Так, не чекайте самі. Телефонуйте прямо зараз. Зніміть слухавку та наберіть. Один вісімсот, один стік М. -ем. Так, один вісімсот». Робі входить у двері. Телевізор розбитий вщент, з нього йде дим. Реклама все одно чутна. «Один стік М, -ем. Візьміть те, що вам йде в руки. Хіба ви мало пережили?» Видна голова Ліно же над кріслом. Чути хлюпання, коли він сьорбнув чаю. А ми бачимо за плеча Робі маків коліножа над кріслом і розбитий телевізор. Хто ви такий? запитує Робі. Телевізор замовкає, і ззовні доноситься вітер бурі, що піднімається. Повільно, дуже повільно піднімається над спинкою крісла срібний вовк, що гарчить, дивлячись на робі, як зловісна маріонетка. Очі та морда звіря, забрискані кров'ю, і він трохи погойдується туди-сюди, як маятник. Народжений у бруді у пекло повзи. Каже голос Ліножа, і робить плескає очима, відкриває рота і закриває. А як можна реагувати на таке зауваження, але Лінош ще не скінчив і знову чути його голос Ти був із повією у Бостоні, коли померла твоя мати у Мачасі Мати жила в задрипаній божевільній, яка минулої осені закрилася, в одній з тих, де бігають жури в коморі, пам'ятаєш? Вона кликала тебе, поки не задихнулася. Приємно, правда? І якщо не вважати хорошого шматка плавленого сиру, нічого немає на землі краще за материнські кохання. Ось тут уже є реакція. А як би реагував будь-хто з нас, почувши свої найпохмуріші таємниці від незнайомого вбивці, якого навіть не видно у темряві? «Але нічого робі», – каже той самий голос, і знову реакція. Незнайомець знає його ім'я. Кімната Лінош виглядає за спинки крісла мало не сором'язливо, хоч в нього більш-менш нормальні. Але він перемазаний кров'ю навряд чи менше, ніж його срібний набалдашник. «Вона чекає на тебе в пеклі», – каже Лінош, – «і вона стала людожеркою. Коли ти туди потрапиш, вона з'їсть тебе живцем. І знову, і знову, і знову, і знову». Тому що це і є пекло. Повторення. І я думаю, що більшість із нас це знає у глибині душі. «Лови!» Він ж бурляє м'яч деві. У дверях м'яч ударяє робі у груди, залишивши кривавий слід. Все зробить, вистачить, він повертається і біжить із диким криком. У кімнаті знову видно крісло під кутом та розбитий телевізор. Від ліножа видно лише верхівка. Потім з'являється стиснута в кулак рука. Мить вона ширяє в повітрі, потім з неї висувається палець і вказує на телевізор, і дикторка негайно відновлює свою балаканину. Подивимося ще раз на ті регіони, які найсильніше будуть зачеплені бурею, що йде. Лінош бере і зблиться чергове печиво. На вулиці Роббі гуркотить сходами до своєї машини з максимальною швидкістю, на яку здатні його незграбні короткі ноги. Його обличчя стало маскою жаху та збентеження. У будинку Марти камера повільно напливає на розбитий екран з нутрощами, що димляться, а дикторка все каже: Судячи з прогнозу, на нас чекає руйнація сьогодні, смерть завтра та Армагеддон до вихідних. Тобто це може бути кінець життя, як ми його розуміємо. Ох, навряд, задумливо каже Лінош, але завжди є надія. І він відкушує шматок печива. Затемнення. Кінець другого акту.